Браз, ори, че е късно, малко се забави, защото бори се за въздух. Те дава 200 лева за грам от блистър и някой ден един от тях, ще е за През който ми изступам им купени от техните. Отиват на интервюта да успеят и да станат би но остава да се трудят на буките за винаги. Хоба не мога да подвярвам, че на си сите пациен за началници на всякъде и нямам оправдания. на когато се караме за неща, като храна. Си Карки е ден в цял свят тръгнал на Фалстар. Стига до финал, чак явно е видял знак. Времето се точи и човечеството се лоши жалко, че не стига, само проблема да се посочи. Хиляди евро, да не говоря за нищо конкретно Как да се спреш като всичко е вредно Обумън и дръж си го на шивания десктоп Ето и тайна една, рапови мазени ефтин Китайска храна, ако имаш да продам то ми продай свобода Предлагам само живота си като крайна цена, цена. Напа ни отсеки, всички да са най-добрите рапери вовеки За реших да ви запаля, да горите в пожара И на това викам драконови мерки Хляда градуса по Целзи, където и да ходим навсякъде сме Не случайно слушаме рапъра Григовор, защото утре той ще е един от участниците в събитието, организирано от Сдружението за популяризиране на науката рацио. Рацио ни предлагат, чрез изкуство и наука, да се опитаме да разберем повече за това, какво се крие зад сложните механизми в мозъка, включени в кодирането на звукова информация. За това ми е много приятно да кажа: добър ден! Оперната певица Мила Михова. И на невробиолога Александър Иванов. Добър ден. Впрочем, това са двама от участниците. Третият е рапърът Илия Григоров Григовор, който а, чухме секунди от една негова песен. Ноти и неврони, така е озаглавено събитието утре. И затова ми се иска да ви попитам как а, нотите действат на невроните. Веднага, разбира се, това е въпрос първо към невролога Александър Иванов, който е магистър по невронауки. В университета в Оксфорд има докторска степен по системна изчислителна невронаука, носител е и на една престижна стипендия, която всъщност, ако човек проследи, ако познава а, така, научни, научните мрежи, знае, че тя е присъждана на трима Нобелови лауреати. Александър, много се радвам, че сте в студиото на Хоризон до обед. Здравейте, благодаря много за представенето. И да, може направо да се хвърлим на въпроса. Значи, много зависи от типа музика. Например, темпото на музиката може силно да повлияе това как ам, нали едно парче е Например, ако е малко по-бавно, то може да, да предизвика по-тъжни по по-меланхолични емоции. Докато, ако да кажем, темпото е по-бързо, то може да предизвика по положителни емоции. Има и доста интересни случаи. Когато, например, хора с паркинсон, които имат проблем с движението, музиката буквално може да е терапевтична за тях и да им помогне да ходят по-лесно в ритъм. Така че, наистина, има, има много начини, по които музиката може да ни влияе. И се надяваме в това събитие да ги разгледаме, както от ночна, така и от по-практична да гледна точка с мило и сесилия И да, ще се радваме хората да дойдат и да стане едно хубаво събитие и една хубава дискусия след това. Сега вие познавахте ли се Мила, Александър и Илия от един и същи, как да кажа, кръклиста? Аз познавам Илия от години по покрай Софийски събития и не само общи познати, но не сме а, в ежедневна комунитация, бъде със се запознах сега край организацията за, за събитието. Ами, шапка свалям на рацио. Действително много интересни събития, много интересни хора. А, нека, нека да представя и Мила Михова. Тя участва в редица концерти и музикални фестивали в Италия, Испания, Германия, Франция. Заедно с Николай Стойков създават проекта Бьорг Альтернатив, който представя някои от най-известните песни на исландската изпълнителка Бьорг в версия за оперна певица. И... То, това се случи по покана на Българското национално радио, така че вие сте до голяма степен в основата на, на този многостранен, но и много интересен проект, който доведе и до а, така, положителни и международни а, изявни, изяви, свързани стръхот, с музиката това. на Бьорг, която в интерес на истината много ме. А, ме накара да мисля за музиката като наука, ако трябва да съм честна, защото всичко това, което ние сме чували от нейната музика и от а, това, което тя е създала като песни... В момента, в който цялата електроника се извади, не нея и гледаме просто като на суров музикален материал, към който трябва да се подходи по класически начин, всъщност това е едно много голямо предизвикателство, което изисква много броене и много-много дълбоко и задълбочено ам, така изучаване на вътрешното ни усещане за ритъм, така че сме свързани. Казвате, че Бен има отношение към а, този наистина интересен а, проект, а, но на мен ми се иска да ви попитам нещо друго а, <към> или по-скоро да задам въпроса колко е важна акустиката с а, молба звукорежисьора да погледне към а, студиото, за да пуснем а, и едно изпълнение, всъщност Мила Михова, изцикала тихи песни, по стихове на Иля Брен и музика на Георги Арнаудов. Ще го пуснем. Ще го пуснем. А, Мила Михова е парчето, което искаме да пуснем сега. А Мила е в студиото. Мила е в студиото. За да помислим и да изговорим с думи какво е акустика, какво означава пространствено слушане, но само след миг. Има една дълга пауза от тишина, преди да чуем ние аплодисменти към изпълнението на Мила Михова тихи песни по стихове Иля Брен и музика на Георги Арнаудов. Се връщам към въпроса от научна гледна точка, неврологична гледна точка, колко важна е акустиката, какво означава пространствено слушане... И, а, може би, колко важна е тишината, всъщност какво се случва след като дълго време а, мозъка ни е бил стимулиран от някакви звуци, извънъж звуците престанат. Усетихме го и в ефир. Ами, като цяло, мозъка нали, с, а, всеки такъв а, процес на възприемане на нещо е много активен процес, не е някакъв пасивен процес, където отием от точка А до, до точка Б. А мозъка постоянно прави някакви, така да ги наречем, изчисления, предвиждания, сравнява, филтрира по някакъв начин. И а, тази адаптация наистина е доста важна. И тишината, да кажем, а, първо, нали, за, за, за да имаме каквото и да е чувство за ритъм и за темпо, важно е да има тишина и след това звук. А, отделно, обикновено, когато има дълги периоди на тишина, мозъка може би става малко по-чувствителен към различните звуци. Докато, например, когато сме били дълго време под влияние на някаква музика, особено по силна музика, чувствителността там пада, да кажем. Но това е само нали, едно от най-простите неща. Има много други адаптации, които се случат постоянно. Например, когато преминаваме от едно акустично пространство в друго, ако погледнем чисто физически как приено би звучало гласа на Мила тук в тази стая или приено в някаква голяма оперна зала, може да има всъщност доста съществени разлики в ам, звуковата вълна, или ако я разделиме на отделните частоти, но ние пак успяваме да разберем, че това все пак е Мила и да разпознаем нейния глас. И за да се случат тези неща, има много процеси на адаптация вътре в мозъка, но разбира се и промяната на честотите, на силата, на темпото, това може да окаже голям ефект върху емоциите на човек, върху неговото възприятие като цяло. Мила, да допълните. Аз това, което искам да кажа в допълнение, когато той каза, че независимо от пространството, хората ще разпознаят, че това е моя глас, това е уникалното на гласа като инструмент. Всъщност това е и темата, по която аз ще говоря а, на събитието на Рацио утре вечер, защото аз вече от доста години се интересувам от нашия инструмент. Отвъд, а, практичната му употреба в а, професионалните ми изяви, защото той е много непонятен, особено за хората, които не се занимават с музика, а дори за хората, които се занимават с музика, но техния инструмент е в ръцете им. Просто... А, Опознаването и владяването на инструмента човешки глас mm -hmm. е много комплексен процес и е свързан изключително много и с психоемоционални процеси, с а, чисто физически и физиологически процеси, през които преминаваме. И на мен ми е много интересна тази тема, защото в крайна сметка човешкият глас е, може би, инструмента, който най-силно влияе на емоциите на, а, на слушателя, просто защото е най-близко до инструмента ни на комуникация, mm -hmm. защото това е инструмента ни за комуникация. И ам, това Аз... ще бъде моята тема. Всъщност, гласът като инструмент и техниката по овладяване на гласа като инструмент за оперно пеене, което е единственото пеене, което ам, се случва без изкуствена амплификация, както знаете. Така че това по отношение на акустиката, по отношение на пространственото слушане е също много интересно. Сега, аз не знам дали сте съгласна с а, Григовор, с рапъра Григовор, който пък определя гласа като ударен инструмент и на мен ми се иска сега а, да си направим този експеримент, защото наистина, а, ето и невробиолога Александър Иванов ни казва, че слуха се настройва и а, мозъка се настройва Строева спрямо, спрямо звука, спрямо ритъма, спрямо тишината. А, сега ще направим този експеримент от оперното пеене на Мила Михова да скочим директно в един брутален раб. И то от времената, когато всъщност изгрязва здата на Григовор. Става дума за групата Логопед. Логопеди. Логопед. Като тема и изобщо логопедията, като начин да се помага на хора, които имат затруднения с говора, с изговарянето, също е част от нещата, които ми се иска да обсъдим. Обаче преди това един брутален раб на логопед, една а, тяхна знакова песен – «Логопед, петилетка». Казваме в Москва. Работят всички централни канали и телевизии. Смотрите и слушайте. В Нас червеното знаме родини, но това не означава, че трябва да си останем роднини. Разделяме се на нови и стари модели. Старите лели още се склонят на стари и Ние сме на всеки километър и се радваме, защото е възможно да съм. Верни сме на делото, модерно да е селото, но ще умре, надявам се да те мерна на обел. Родени сме във времето на преход Смущенията във Врехо, породени са от техото на цеха Прогреса е в ръцете ни живея с отеката. Добре, че и след прехода промените не спреха. ята на раб взима нещата в своя ръце Принерче път чаптачата в основата степен. Това, което следва, купува се за летва и излиза с наредба. А дума петилетка. Пъртийния ред, за мен е вече закон. Рекламирам петилетка в отечества фронт. На режим и е безконечен купон Превърнал се е вече в обществен синдром на трогари Стига съм говорю толкова сериозно Да градим на ново Перестройката е грозно е в сила И през 2010 Ти късмета Вече да те пиеш не е офер Здрав дух Здраво тяло Въпросът е да ли след 5 години Ще остана цяло Не си правил сметка Какво ще става след това Просто преизпълняваме и тази петилетка Здрав дух Тяло, но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло Не си правих сметка, какво ще става след това? Просто припълняваме и тази петилетка За първи май трябва да запалим райстага това на всичките ви идеали край слага Най-слаба ми е фразата бъди с колектива Писна ми 45 години стига Разбира се и след като отминаха пристигаме И вдигаме си летвата на пешо на режима Петилетката е в сила, в рефлексно адаптираме Всеки партиян член към комитета на САИРА Разбите се, защото ако ще ви дава подаръци, възплатно само тя добра са той липсва след всички Компатини, чисти, в наше време в всеки втори има длисти, строги комунисти с наднорменно тегло, Имам само един въпрос за тях. То дори защо? Сприха ви чисто всички, по сигурни в себе си Вика седе се Тях същото питам са ръчички, стой в ретички, брой Единиците в годишния войнишки, строй правата не, но автомата си е лично. Твой, затова учи се да пораби с него отлично бой сме във времето, са индикатор. Какво Друга е Георги Димитов Неговото време трака били бил продален Луппе, тоталитарен рап, питай ми око бай Здрав дух, здраво тяло Въпросът е дали след пет години ще остана цяло Не си правим сметка, какво ще става след това Просто преизполняваме и тази петилетка Здрав дух но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло Не си прави сметка, какво ще става след това? Просто презпълняваме и тази петилетка Идеалите детски не са станали смешни, като например Кои разсветки и гетски са най-секси? А идеалите съветски останаха в букварите И фаналите пресе, пресне старите кастетки Сметни Кумун, комитер, комитет, ком комсавет Комбарт, комплекси Корнфлейкс, кой рил, кой флейкс Се измерват в петолетки, земли освазнай в кой и така, малко самоиронично с началото на песента на Логопед Петилетка, която започва с Гаварит Москва. <с Събеседничката ми в студиото на Хоризонт до обед Мила Михова, оперна певица и Александър Иванов, който е невробиолог. Те утре участват заедно с а, гласа, който чухме, Григовор, в събитието на Рацио, посветено на ноти и неврони. Впрочем, а, ние това си говорихме, че гледаме и кадри от Народното събрание. А, може би вече председателя на Народното събрание седна на трибуната. Ще припомня, че сутринта Възраждане и БСП блокираха трибуната на Народното събрание и заседанието се провеждаше с подвижен микрофон и това е баш темата ни. А, подвижен микрофон сред депутатите това усилване нали, през микрофон, но ми се искаше а, е да ви питам, когато виждаме, че примерно една част от политическите формации в България използват много, много силно, много силово по някой път свързано и с насилие, физическо насилие, влизат в някакви пространства, чупат врати, както стана миналата седмица с вратата към областната управа, пак щупана от възраждане и БСП, може би. Какво се случва, когато чуваме много силно а, нотите, когато звука е много силен, а, когато а, политиката се прави чрез крясъци? Какво се случва с а, мозъка и с възприятието ни? Ами, по принцип... Ам... Има доста адаптивни механизми. Да кажем, още преди сме стигнали до мозъка, за да се предпази ухото от а, и клетките, които са вътре в така наречения охлюв, където звуците се а, разделят на отделните частоти. А, има специални механизми, които а, във външното ухо а, предпазват ухото от а, това да настъпят някакви но все пак а, дългото излагане на на силни звуци, нали, в крайна сметка, ще доведе до някакви увреждания. Първо е нали, увеличаване на, на прага на чувствителност, и след това може да настъпи и тотална глухота. Нали, ако това продължи прекалено дълго време. Тоест, след това вече няма да може да забелязваме, да различаваме, ще загубим чувствителността си слуховата си чувствителност. Ако сме изложени дълго време на крясък. Ами да, зависи нали, от а, самите честоти, дали са по-високи, дали са по ниски но ухото е така устроено, че по-високите частоти са в началото на така наречения охлюв, където се анализират звуците и затова обикновено те се губят първи с възрастта или с някакви увреждания. Мила иска да допълни, да, обаче да... само да кажа едно уточнение, защото подведоха аудиторията, все още е блокирана трибуната. Тоест, да, .е. само председателството на Народното събрание има достъп до своите високи позиции там. Просто съм видяла а, близък кадър, а не общ кадър. Продължава блокажа разбирам. вътре в Народното събрание. Ами знаете ли, аз може би, тъй като Алекс говори по-скоро от а, научна и от медицинска гледна точка за реакцията на, на ухото и заобщо на слуха. Аз съм изградила в себе си някакъв, а, някаква психоемоционална бариера, в която над определен децибел просто спирам да чувам, когато говоря заговор. И, и за това до мен. А, всякакъв наратив, който ми е представен под формата на крясък или на просто не достига. Няма, няма вариант, в който да ме убеди. Включително политическите. Най-вече политическите. <laughs> най Но исках да кажа, че а, аз като човек, който работи с гласа си, и а, тъй като през годините в изследването на, на, на гласа като инструмент, а, а, се бях задълбочила и в един а, метод, който се нарича Voice craft, а, в който създателката на този метод разглежда гласа като инструмент не само за пеене, не само за пеене в различни жанрове, но също така и за хора, които а, са в сферата на публичното говорене. Било то от адвокати, които говорят пред съдебни заседатели, пред съди, а, през преподаватели в университети, които трябва да задържат вниманието на голяма а, знам, аудитория. На и, до до се, но и до политическите фигури, които а, за мен специално аз всеки ден чува изказванията на хора, които наистина хубаво е да минат през един курс на публично говорене, не само заради правоговора, а и заради тъ... важността на... На... на това как гласа достига до хората и как техният глас въздейства на хората. Аз знам, че именно научно изследване, може би Алик ще ме поправи, ако греша, че всъщност хората възприемат за по-солидно и убедително говоренето от хора, които използват по нисък регистър на собствения си глас, т.е. едно пискливо говорене, няма как да те въведе, да те въвлече в идеология и ти да го последваш. Някой, който говори по-равно, по с по-нисък по тон при всички положения може да задържи вниманието ти по-дълго и евентуално да те накара да му повярваш. Един такъв пример без да се немам да коментирам дали той е положителен или негативен. Един от хората, които седат в момента и са барикадирали а, трибуната, а, лидера на Възраждане, просто той е толкова убеден в на си наговорене, че просто дори да си в пълен разрез с неговите вярвания, някак си успяваш да го, да, да го изслушаш. Той успява да наложи на хората да, да, да го изслушат, независимо дали това, което той казва буди съгласие или пълна агресия. И казвате, че това е въпрос на използване на гласа и на тонала. Гласът е инструмент. Интересно, се. сега нямаме време, защото след 5 минути тук трябва да започнат а, обедните, големите обедни новини на, на, на, на хоризонти. и на Бенере, но а, няма как да не ви попитам за загубата едновременно на слух и на памет, защото това е вълнуваща концепция, стига да не се случва с самите нас а, и да не се случва с нашите близки. Всъщност, има ли някаква мистериозна връзка между слух и памет? Въпрос към Александър може би без да влиза в много а, детайли, но ако говорим за мозък, ако говорим за когнитивни способности и запомняне, всъщност... Това ли е и отговорът защо разпознаваме любимите си песни? Защо помним любимите си песни? Да, по принцип много, много често памета, нали, когато човек нещо не може да се сети. Всъщност информацията е там в мозъка, но трябва по някакъв начин да бъде излечена. И така да се каже нали, метафорично, някой път ни трябва правилния ключ за да отключим тази памет и това наистина може да бъде а, някоя песен, даже може би някой път дори само определена нота или някакъв много малък а, абзац от някоя песен така да го наречем, която да... Отключи тази памет. Но и обратното, когато да. започнем да губим слух, а когато започнем да губим а, памет и слух, е много важно да подсилим технологично чуването, защото в противен случай а, се отива в, а, в нищото, в тишината. Да, смисъл голяма част от мозъка е посветена на комуникация на, на реч, и всъщност а, нали? може би доста интересно разлика между музика и, и реч и наистина е важно да поддържаме тази комуникация и възможност да... Много ви благодаря. Да Оперната певица мио Михова и невролога Александър Иванов, те заедно с рап-музиканта Григовор Илия Григоров утре ще фокусират вниманието в дискусията по тема Ноти и неврони организирана от Сдружение Рацио в Струежа.